Bələd suresi Məkkədə nazıl olmuşdur İrmi ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla And içirəm bu şəhərə Sənin yaşadığın Sənə halal olan şəhərə And içirəm Atıya və onun övladına Adəmə və onun nəslinə Yaxud İbrahimə və oğlu İsmailə ki Biz insanı məşəqqətdə yaraqdıq. İnsan doğulduğu gündən qəbr evinə gedənə qədər əzab əziyyət içində çalışıb çabalayar, həyat boyu müxtəlif çətinliklərlə üzləşər. Bu ilahi bir hikmətdir, həyatın qanunudur. Məyər insan heç kəsin ona gücü çatmayacağınız ənnədir və mən Peyğəmbərlə düşmənçilik yolunda xeyli mal dövlət sərf etmişəm deyir, Məyər o, heç kəsin onu görmədiyini güman edir? Məyər biz ona iki göz vermədikmi? Eləcə də bir dil və qoşa dodaq vermədiyimi? Biz ona iki yol, xeyr və şərv, küfr və iman yollarını göstərmədikmi? Lakin o, əqəbəni, maniyəni keçə bilmədi. Özünə verilən bu qədər nimətlərə şükür etmədi. Ya Peyğəmbər! Sən nə bilirsən ki, əqəbə nədir? O, bir kölə azad etməkdir. Yaxud, aclıq günü, zamanı, yemək verməkdir. Qohumluq əlaqəsi çatan bir yetimə və ya taqətsizliyidən torpağa sərilmiş bir miskinə, sonra da iman gətirən və bir-birinə səbər tövsiyə edən, mərhəmət tövsiyə edən kimsələrdən olmaqdır. Onlar sağ qərəf sahibləridir. Əməl dəftərləri Sağ əllərinə verilənlərdir. Ayələrimizi inkar edənləri isə sol tərəf sahibləridir. Əməl dəftərləri sol əllərinə verilənlərdir. Onları hər tərəfi qapalı cəhənnəm gözlüyür. Kafirlər cəhənnəmdə həmişəli qalar, oradan heç yerə çıxabilməzlərdir.